eu fui à terra do bravo eu fui a terra do bravo bravo meu bem para ver sem bravacia bravo meu bem para ver sem bravacia cada vez fiquei mais manso cada vez fiquei mais manso Bravo, meu bem, para tua companhia Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra do bravo Bravo, meu bem, com meu vestido vermelho Bravo, meu bem, com meu vestido vermelho O que eu vi de lá mais bravo Bravo, meu bem, foi o mansinho coelho Bravo, meu bem, foi o mansinho coelho Eu fui à terra do bravo Eu fui à terra do bravo Bravo, meu bem, para ver se embravecia Bravo, meu bem, para ver se embravecia As ondas do mar são brancas Mar são brancas bravo meu bem e no meio amarelas bravo meu bem e no meio amarelas quem madeira cesrei ser bravo quem madeira sercerei a ser sereia, bravo meu bem e viver no meio delas bravo meu bem e viver no meio delas eu fui à terra do bravo ai, bravo eu fui à terra do bravo bravo meu bem para ver se Bravo, meu bem, But... para ver sem -se bravacia Quis bem a quem me quer mal Ai, Bravo, quis bem a quem me quer mal Bravo, meu bem, quis bem a quem não me queria Bravo, meu bem, quis bem a quem não me queria Eu